A hagyaték. A hagyatéka óriási. Lehet, hogy új szót kell találnunk a leírására. Amit Stanley mozgásba hozott, nem fog megállni, megy tovább a maga útján. meg McFarlane. Stanley és kreatív partnerei, elsősorban Jack Kirby és Steve Ditko, karakterei 60 évvel a felbukkanások után ismertebbek, mint valaha. 2019. január 21-én bejelentették, hogy a Fekete párduc Black Panther mozifilmet 7 Oscar díjra jelölik, többek között a legjobb film kategóriában. Szuperhős film még sosem kapott ilyen jelölést. Noha ezt a szobrocskát nem vihette haza, a ceremóniáról három másik díjjal távozott. Január 27-én viszont megnyerte a Screen Actors Guild fődíját, amelyet a kiemelkedő mozifilmes alakítást nyújtó szereplőgárdának osztanak ki. Stanley és Jack Kirby 1966-ban találta ki a Fekete Párducot, a Fantasztikus 4-es 52. számához, nem sokkal galaktus, az Ezüst utazó, az Embertelenek és a Marvel univerzum sok más alapkövének letétele után. A Párduc, az első nagy fekete szuperhős, csak egyike volt az immár világhírű karaktereik sorában. Bő 50 évvel később pedig a Marvel filmjeiben felbukkanó Fekete Párducban egyértelműen felismerhető az F4, 52. számának karaktere. E sorok írása idején a bosszú állók végjáték Avengers Endgame benne sok olyan karakterrel, akit Lee és Kirby alkotott vagy írt és rajzolt, a Marvel évtizedes mozis történet folyamának fináléja világszerte 2,6 milliárdos jegybevételnél tart, és nem úgy tűnik, hogy egy hamar megtorpanna. A teljes özbevétel végül 2,797 milliárd dollárnál állt meg. 2019 bármelyik estéjén besétálhattunk bármelyik moziba, és még ha nem is egy Marvel filmre ültünk be, valószínűleg láttuk egy közelgő Marvel film előzetesét. A tévében több Marvel karakteren alapuló sorozat is fut, a mai világban, ahol azonnal elérünk bármit, több száz órát is eltölthetünk Marvel-es szériák megtekintésével. Igazából sok más márveltől vagy stanley független művön is felfedezhető a Lee és vállalata által bevezetett, könnyen adaptálható formula. Alapvetően gyarló emberek a szinte reménytelen helyzet és saját legrosszabb, önsorsrontó hibájuk ellenére igyekeznek helyesen cselekedni. Gyarló hősök történetei. Ezt a formulát nem Stanley találta ki. Megvolt már az irodalom, a dráma és a film kezdetekor is. Nem igazán volt viszont jelen a főleg gyerekeknek szóló popkultúrában. A képregényekben pedig pláne nem. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a jelenlegi zsáner kultúra Stanley innovációinak eredménye. Lee kapuzárási pánikjába tényleg beleremegett az egész világ. Ehhez persze kreatív társakra is szüksége volt, Kirby és Ditko nélkül nem létezne a Marvel comics de Lee fogta össze az egészet a külön sztorikban, a külön sorozatokban és a nagyobb úgynevezett Marvel univerzumban, és ugyanígy működik most is minden a Marvel moziverzumban. Hogy a 10 centes, 32 oldalas, kis haszonkulcsal járó kereskedelmi termék történetmesélési módszeréből kinőtt egy sok milliárd dolláros szórakoztatóipari franchise, minden túlzás nélkül fantasztikus teljesítmény. Stanley bombasztikus 1963-as megjegyzése, hogy a Marvel-korban élünk, végül igaznak bizonyult. Ma pedig ez még inkább így van. Halálakor rengetegen emlékeztek meg léről, A Marvel média sikerének kult szereplői is megkapódít himnuszokat, ezt a szót az ő képregényeiből tanultam, zengtek róla. Sosem lesz még egy Stanley. Kaland, szórakozás, vigasz, remény, inspiráció, erő, barátság és öröm. Évtizedeken át biztosította mindezt a fiataloknak és időseknek. Chris Evans, Amerika Kapitány. Köszönöm, The Real Stan Lee, hogy elmenekülhettem ebből a világból, és hogy nagy örömmel merülhettem el az általat teremtettekben. Samuel L. Jackson, Nick Fury. Stan Lee és Dr. Seuss és Ray Bradbury. Számomra minden itt kezdődik és ér véget. Nyugodj békében, kedvesztem. szebbé tetted az életünket. Josh Brolin. Tanos. Szomorú, nagyon szomorú nap. Nyugodj erőben, Sztembácsi. Jobb helyét tette a világot a modern mitológia erejével és ennek a zavaros emberi létezésnek a szeretetével. Mark Ruffalo, a Halk. Előre és felfelé a nagyobb dicsőséghez. Excelsior jó ember, Excelsior. Angela Bessett, Ramonda. A Marvel média univerzumán kívül ikonok is ünnepelték őt. Melegséggel a szívemben búcsúzom a Marvel Comics stanley -től. Nagyon fog hiányozni. Volt szerencsém találkozni vele. Beszélgettünk egy kicsit a képregényekről, és arról, hogy mennyire csodálom a munkáját. Ami azt illeti, felvetette egy Hofner basszus gitárt forgató szuperhős ötletét, és meg kell mondanom, hogy a gitárral hadonászó szuperhős gondolata nagyon tetszett. Szeretettel gondolok a családjára és a barátaira, és megőrzöm őt emlékeimben. Szeretlek, Stan. Paul. Paul McCartney, a Magneto and Titanium Man szövegírója. Voltak színművek Shakespeare előtt is, de a Bard munkássága forradalmasította a színházat. Stanley ugyanezt tette a képregényekkel. Nem, természetesen nem egyedül. A Marvel rajzolói, különösen Jack Kirby és Steve Ditko zsenialitását sosem szabad alábecsülni, de Lee állt az egész középpontjában. George R.R. Martin, a trónok harca Game of Thrones írója, aki korában levelet írt a Marvelnek. A munkáiban örökké él, micsoda óriás. A nagy erővel halhatatlanság jár. Lin-Manuel Miranda, a Hamilton sztárja és atya, szintén Washington helyci lakos. Hozzájárulását a popkultúrához nem lehet eléggé megbecsülni. Imádtam ezt az embert, és örökké hiányozni fog. Azt mondják, nem szabad találkoznot gyermekkorod hőseivel. Tévednek. Rip Stan the Man Mark Hamill, a Star Wars Luke skywalker -e. Kirby családjából is érkeztek megható megemlékezések. Távozása nagy szomorúsággal tölt el, de végigasztal a tudat, hogy amit a nagyapám, Stan és sokan mások adtak nekünk, tovább inspirálja a világ fiataljait és idősebb nemzedékeit. Rip Stan Jeremy Kirby, Jack Kirby unokája Édesanyám Koni, édesapám Neil és én őszinte részvétünket küldjük Stan Lee családjának. Stan, a nagyapám és sok más nagy kreatív tehetség idézte elő a Marvel univerzum ősrobbanását. Jillian Kirby, Jack Kirby unokája. És persze a képregényes és animációs iparák tagjai is kivették a részüket a megemlékezésből. Tod McFarlane így fogalmazott. Azt hiszem, Stan öröksége egyre csak gyarapodni fog. A hagyatéka óriási, lehet, hogy új szót kell találnunk a leírására. Szerintem húsz év múlva, maga meg én arról beszélünk majd, hogy alábecsültük a hatását. Tony Perrier filmes és animációs forgatókönyvíró, aki együtt dolgozott Leevel Hollywoodban, bizarr módon emlékezett meg róla. Imádtam ezt az őrült vénembert, imádtam a közös munkánk minden másodpercét. Egy süketelő volt, egy süketelő király a maga külön kategóriájában, a süketelés módszártja, és ezt olyas valakiként mondom teljes csodálattal, aki az évek során tisztességes megélhetést kanyarított magának a süketelésből. Ragadós volt a munkába hozott öröme. Frank Miller írórajzoló ezt írta róla. Lesújtott Stenhaverom távozása. Gyerekkoromban az inspirációm volt. Karrierem elején a tanítóm, és összességében egy igazán kedves ember. Borzalmasan fog hiányozni. Neil Gaiman, a Sandman sorozat írója, szavai. Az energia és lelkesedés forrása volt, halálával pedig lezárul egy kor, amelyben óriások járták a Földet, és újfajta történeteket álmodtak meg. Néhány prominens szereplő pedig úgy döntött, nyíltan szóba hozza, amit olyan sokan kerülgettek, vagyis a Stan és a rajzolói közötti örök konfliktusokat. Michael Sevon, a Cavalier és Clay bámulatos kalandjai The Amazing Adventures of Cavalier and Clay írója. Elég ránézni Jack Kirby önálló munkáira, hogy lássuk, mivel járult hozzá Stan az együttműködésükhöz. A rendíthetetlen humanizmusával és a hitével. Hitt az önzetlenségben, az önfeláldozásra való emberi hajlamban, a racionális végső győzelmében az irracionális felett, abban, hogy a szeretet legyőzi a gyűlöletet. Mindez tökéletes ellenpontja körbi sötét, keserves, kvázi nihilizmusának. Stan víziója érvényesült, és az formálta az én világnézetemet is. Paul Levitz, képregényíró és szerkesztő, valamint a DC Comics egykori elnöke és kiadója a következőket írta a Facebook oldalán. Stan komplex örökséget hagyott hátra, de óriási kreativitását beárnyékolják a viták, amelyek az alkotótársai hozzájárulásának relatív értékéről szóltak. Ezt a helyzetet valóban kezelhette volna jobban, többet is tehetett volna azért, hogy komolyabb anyagi elismerésbe részesüljenek, a nyilatkozataiban jobban kihangsúlyozhatta volna az együttműködésük természetét. De... És ezt olyas valakiként mondom, aki nagyjából minnyájukkal dolgozott együtt, stem volt a pótolhatatlan katalizátor, aki nélkül a varázslat, amely a Marvel Comics első évtizedét jellemezte, sosem jöhetett volna létre, és talán a képregényipar mindezen alapuló változásaira sem került volna sor. Képtelenség lenne Stan Lee örökségéről a híres cameo-i megemlítése nélkül beszélni, hiszen sokak számára ez jelentette munkássága leglátványosabb szeletét. Lia a Marvel legtöbb filmes és tévés, sőt videójátékos projektjében is felbukkant egy általában rövid, szöveges szereppel. Élete egészét tekintve ez a kis mellékes munka nagyon is érthető, ha figyelembe vesszük, hogy tinédzserként színész akart lenni. Első élőszereplős kameójára a Hálka bíróságon című 1989-es filmben került sor, ebben egy bírósági esküttet játszott. Szövege nem volt. Mondhatjuk, hogy első igazi filmes kameója a 2000-es X-Men filmben volt, amelyben egy hodogárusként vág döbbent képet egy igazi, élő mutáns láttán. Természetesen Lee adta a hangját rajzolt önmagának is az animációs Pókember sorozat utolsó 1998-as epizódjában. Ebben a jelenetben Pókember elviszi teremtőjét egy Pókember stílusú körre New Yorkban, épületről épületre háló hintázva vele. Tudod, fiam, mindig szerettem volna így közlekedni a levegőben. De szigorú értelemben véve Lee legelső kameójára még az 1942-es Alviners Comics második számában került sor. A képregény egyik szöveges sztoriában az Alviners szerkesztőjeként utalnak az egyik karakterre. Az Alviners szerkesztője pedig természetesen az akkor 19 éves Stan Lee volt, akit nemrég neveztek ki erre a pozícióra, Simon és Kirby távozása után. A történetben a szerkesztő interakcióba kerül az All Winners csapat tagjaival, így Amerika kapitánnyal, a torpedóval, a fákjával, a pusztítóval és a vizörrel. Az évek során hagyományjá vált a képregényesek körében, hogy bizonyos időközönként beleírják magukat a történeteikbe. Ezt a gyakorlatot pedig Stanley és társai is folytatták olykor szuperhősztorikban jelentek meg, így például az 1962-es Fantasztikus 4-es tizedik számában, amelyben Fátum doktor Bábként használja Lít és körbit a Fantasztikus 4-es ellen. Máskor humoros magazinokban bukkantak fel, így például az 1969-es Chili III. számában, amelyben stanley és Stan Goldberg rajzolót meglátogatja Milli, a modell és barátja ellensége Chili, berontanak a Marvel irodájába, hogy számon kérjék a két stenen a képregénybeli ábrázolásuk visszásságait. De ha Stanley kameóiról van szó, akkor a többség természetesen a Marvel élőszereplős filmjeire és tévésorozataira gondol, az első x men kezdve. Lee egyértelműen imádta ezeket a kameókat. Két nappal a halála előtt azt mondta Roy Tomásnak, hogy fogyó energiája ellenére is szeretne még többet forgatni. Ugyanakkor Tom DeSanto szerint, aki producerként és forgatókönyvíróként dolgozott az első két X-Men filmen, a kameókat majdnem lefújták, még mielőtt a trend kialakult volna. DeSanto elmondása szerint az X-Men forgatása a Stanley média fiaskója után kezdődött, és a márvel néhány fejese, nem szívesen tette volna bele a filmbeliit, az akkori negatív visszhang és jogi viaskodás közepette. De Santo Kevin Smith's Fat Man Beyond című podcastjében, ahogy arról Joshua M. Patton beszámolt a médiumban, mesélte el a sztorit. A jelek szerint ő, meg a többi filmes mindenképpen akart egy Stanley cameót. A stábot figyelmeztették, hogy ne nagyon beszéljenek Stennel a jogi problémák miatt. Ezt az instrukciót egész pontosan senki sem tartotta be. De Szántó azt mondta, hogy amikor Szen megjelent a forgatáson, az olyan volt, mintha Jézus szállt volna le az égből. És a jelenet felvétele után Stem elbeszélgetett minden statisztával, minden stábtaggal, meg úgy általában bárkivel, aki oda akart köszönni neki, vagy csinálni akart róla egy képet. Szem Raimi, a 2002-es pókember és két folytatásának rendezője, aki őszintén kedvelte és csodálta Lít, felidézte, hogyan született Lee pókemberes jelenete, amelyben megment egy kislányt a lezuhanó törmeléktől a zöld manó támadása alatt. A márvel filmes fejese Avi Arad azt mondta, szeretném, ha beletennéd Stent a filmbe. Ráj mi válasza? Nem. Ismerem Stent, nem tud színészkedni. Látni akarom őt a filmben. Képzeld el, hogy egy nem különösebben jelentős angol rendező vagy, aki a macbeth dolgozik, amikor azt mondják neki, hogy tedd be az írót a darabba. Abszurdan hangzik. Jó, ha Shakespeare-t akarod a darabban, akkor beteszem Shakespeare-t a darabba. Ma meg már az egyik kedvenc jelenetem a filmben. Lee régi vezetőasszisztense Michael Kelly így írt nekem egy e-mailjében a kameókról. Amennyire én tudom, sosem írtak egyetlen szerződést sem. Az X-Mennel kezdve a különböző projektek producerei és rendezői megkeresték Stent a kérésükkel, és általában gondoskodtak az utazásról, ellátásról, stb. De a a minimális volt. Az SAG AFTRA tagjaként Sten napi tarifát kapott a munkájáért. Nem annyira a pénzért csinálta, sokkal inkább mert szerette csinálni. Az SAG AFTRA az amerikai színészek és előadók szakszervezete. A rendezők elmondták neki, milyen jelenetről, szövegről van szó, Stan pedig megcsinálta, esetleg néha hozzátett valamit, ha úgy érezte, attól szórakoztatóbbá válik a dolog. Erre nem tekintettek Stan márveles kötelezettségeinek részeként, bár Kevin Feig egy idő után gondoskodott róla, hogy Stan rendszeresen felbukkanjon a Marvel Studios filmjeiben. Kevin Feig a Marvel Studios elnöke és a Marvel Moziversum producere 2007 óta. Stan örököseinek még mindig csúrán cseppen valami a sok kameó után. Ami az 1995-ös Sapshout illeti Kevin Smith filmjét, amelyben Lee-nek egészen hosszú szöveges szerepe van, arról Kelly így nyilatkozott. Az egy teljesen kidolgozott karakterszerep volt. Stan Lee-t játszotta. Stan lényegében a forgatókönyv szerint mondta fel a szövegét, csak a forgatáson beszélt Kevinnel néhány változtatásról. Nem írt meg előre semmilyen szöveget Kevin Smithnek." Míg a jellemzően eleve kikacsintós kameóihoz képest is különleges met a pillanat, a 2019-es Marvel kapitány, Captain Marvel egyik jelenete. A film 1995-ben játszódik, abban az évben, amelyben Smith filmjét bemutatták. A digitálisan megfiatalított Lee egy metrón ülve memorizálja a Sapsó forgatókönyvének sorait. Érdemes megemlíteni, hogy a Marvel kapitányban a Lee halála után elsőként bemutatott élőszereplős Marvel filmben a szokásos nyitó karaktermontást lecserélték Lee kamehúinak montázsára, amelyet egy Köszönjük Stan felirat követett. 2014-ben Lee így beszélt a kamehúiról. A legjobban valószínűleg a Fantasztikus négyes filmet élveztem, amelyben nem hívnak meg Sue és Reed esküvőjére, aztán pedig nem engednek be. Azt mondom, de hát Stan Lee vagyok! Mire a biztonsági őr félrelök. Más interjúkban azonban más kameókat nevezett ki a kedvencének, vagyis úgy tűnik, nem volt állandó kedvence. Sok ilyen kameóban közös, hogy többféle szinten működik. Lee karakterei kisebb-nagyobb jelentőségű elemekkel gazdagították a történetet, ugyanakkor elismerték a közönség előtt azt is, hogy nem egy átlagos színészről van szó, aki meghallgatásokon kapta a szerepeket, egyiket a másik után. Sok néző pontosan tudta, hogy Stan lít látja a vásznon. Más kérdés, hogy mit tudtak valójában Stan Lee-ről. Ahogy Lee a Fantasztikus 4-esben önmaga egy verzióját játszotta, akit nem engednek be Reed és Sue esküvőjére, őt és kirby szint szintúgy nem engedték be ugyanerre az eseményre a Fantasztikus 4-es harmadik éves külön számában, úgy 2017-ben a Galaxis őrzői 2-ben Guardians of the Galaxy Wall 2 egy lének tűnő karaktert alakított, aki a figyelők nevű mindent látó, kozmikus lényeket csoportjának mesél el egy hosszú történetet, amely lényegében egy sor Marvel film és képregény sztoriából áll össze. Lee karaktere, míg a lények végtelen türelmét is annyira próbára teszi, hogy ott hagyják, ő pedig hiába kérleli őket, hogy maradjanak és hallgassák meg. Ezt követően megfeddi önmagát, amiért elüldözte őket. Amikor felhoztam ezt a szerepet lee nek mintha a közönséghez hasonlóan, még ő sem lett volna száz biztos a jelentésében. Stanley, ez annak bizonyítéka, hogy én vagyok a figyelő. Danny Fingerosz, te vagy a figyelő, vagy információval látod el a figyelőket csoportját? Stan hát magam sem tudom biztosan, újra kell néznem a filmet. A ritka, nem vicces Lee k egyikét a 2016-os X-Men Apocalypse-ben, X-Men Apocalypse, látni, ebben Lee és felesége Joan nem meglepő módon, egy idős párt alakít, aki rettegve figyeli a nukleáris rakéták kilövését. Játékuk egyetlen nélkül is abszolút kifejezően adja át a jelenet szörnyűségét. Jim McLaughlin író, Lee barátja és kollégája megfogalmazott némi kritikát az egész cameo koncepcióval kapcsolatban. Értem én, hogy ezek a kameók jópofák, meg minden kellemes kikacsintás a közönség felé, de számomra mindez csak egy szál petrezselyem a karrier teljesítménye hatalmas, bőséges tányérján. És nekem nem tetszik, hogy úgy érezte, le kell forgatnia ezeket az aprócska filmes utalásokat, hogy igazolja velük a munkásságát. Tagadhatatlan azonban, hogy Lee szívesen szerepelt ezekben a filmekben, és hogy a Stelli nevét ismerő nézők jelentős hányada csak a kameó szerepekből ismeri őt. Különös, váratlan mellékkarriert jelentett ez lé számára, és a körbe is zárult. A Washington-helyi C. és a WPA szövetségi Színház projektől ívelt idáig. Volt egyszer három ember, 1957-ben, akiknek nem volt veszteni valójuk. Stanley végignézte, ahogy a vállalat, amelynek szinte egész felnőtt életében dolgozott, csak nem összeomlik. Sosem heverte ki ezt teljesen, és megszűnt a biztonságérzete. Jack Kirby nemrég esett át a szakmai szakításon régi partnerével, Joe Simonnal. Kirby kreatív és anyagi sikerről szóló régi álmát felváltotta a bérmunkarealitása. Különféle cégeknek dolgozott apró pénzért, unalmas sztorikon. A szindikátusi képregénycsíkok áhított dicsőségét lehetetlenné tette számára Jack Schiff, a DC szerkesztője, akinek hatalmában állt, hogy megkeserítse az életét, és élt is a hatalmával. Steve Ditko a lehető legrosszabb időpontban lépett be a képregények világába, amikor az egész a megszűnés szélén tántorgott, aztán ledöntötte lábáról a TBC és egy évig parkolópályára került a karrierje. Marvel Univerzum néven ismerté vált közös, folytatásos önéletrajzukban Lee, Kirby és Ditko saját személyiségjegyeikből és hátterükből emeltek egy olyan fiktív konstrukciót, amelyhez foghatót még nem látott a világ. Olyan küldetés tudattal végezték a munkájukat, amilyennel kevés képregényes azóta, hogy Jerry Siegel és Joe Shuster 1938-ban megalkotta Deal kori harcos hősét, Superman-t. Jó emberek, jó helyen, jó időben. Stanley azonban tudott valami nagyon fontosat, amit Körbé és ditkó nem. Felismerte, hogy az 1960-as években már létezett egy felnőtt közönség, amely gyerekkorában olvasott képregényeket, és még nem múlt el az érdeklődése a téma iránt. Lee úgy okoskodott, hogy ha a gyerekeket elszívja a tévé, a régi olvasókat, akik már egyetemre járnak vagy dolgoznak, talán vissza lehet szerezni, és rá lehet venni őket, hogy terjesszék a nézeteiket a képregények vagányságáról és akár jelentőségéről, mindezt pedig a nagyobb gyerek közönség elidegenítése nélkül. Ehhez olyan képregények kellettek, amelyek több szinten is működnek. Körbi és Ditko ebben az összeesküvésben Lee tökéletes társának bizonyult. Ditko énrendi karaktertípusai, az abszolút pionírok a közösség ellen, és Körbi ember-embernek farkas a világnézete, amely szerint legfeljebb az anyádban bízhattál, de talán még benne sem, elengedhetetlen hozzávalónak bizonyult egy darabos, de finom helyenként nyers, helyenként túlfőtt pörköldhöz. pörkölthöz. Stan Lee egyszerre cinikus és idealisztikus, humorral bélelt humanista szemszöge pedig titkos fűszerként hozta harmóniába egymással az ízeket. Lee elég tragédiát és melodrámát élt át, hogy valamelyest körbi és ditkó komor világképét, de összességében maradt benne annyi optimizmus, hogy higgyen benne, az egyes emberek, ha az egész emberiség nem is, képesek lehetnek elérni valamiféle boldogságot ebben a rendkívül tökéletlen világban. Az ellentmondásos impulzusok akár lapos karakterekkel teli zavaros képregényeket is eredményezhettek volna, de szerkesztőként Lié volt a végső döntés a márvel nyílt és sorok közti üzeneteivel kapcsolatban, ő pedig hallgatott az ösztöneire. Mint mondta, mindig saját magamnak írtam. Gondoltam, nem különbözhetek olyan nagyon másoktól. Ha nekem nagyon tetszik egy sztori, lenniük kell másoknak is, akik így vélekednek majd róla. Ahogy az Associated Press hírügynökség újságírója Ted Anthony írta a Marvel karaktereiről, az egyik pénzes, a másik melós. mind neurotikus, mind szerencsétlenség vagy megkérdőjelezhető döntések következtében jut hozzá a különleges képességeihez. És nem mindig könnyű elválasztani egymástól a hősöket és a gonoszokat. Valahogy úgy, ahogy a való életben. Ez nem kis részt lee köszönhető. Ő ruházta fel személyiséggel és kétértelműséggel a hamarosan kedvenci váló karaktereket, valamint teremtett meg egy közös narratívát. Társalkotói munkája révén Lee személyes és szakmai áttörést ért el, ami lehetővé tette számára, hogy felszabadítson valamit, ami korábban kiaknázatlan lehetőségként volt jelen benne és a többiekben. Állítása szerint sosem vett részt pszichoterápián, sosem volt időm rá, mondta David Hochmannek 2014-ben pedig ilyesfajta áttörések csak hosszas pszichoanalízis után szoktak előfordulni. Lee egy tulajdonos hatalmával, ugyanakkor egy szabadúszó bizonytalanságával dolgozott. A főnök kegyétől függött a sorsa, noha legtöbb kollégája őt tekintette a főnökének. Tudott írni, és írt is olyan történeteket, amelyekben egyszerre helyezkedett bele az elnyomó és az elnyomott, a király és az alatvaló, a főnök és a lakály, a vezér és a követő szerepébe és képes volt nagy kifejező erővel átadni, milyen érzés ezekben a pozíciókban lenni. Szerkesztőként, művészeti vezetőként, társszerzőként és forgatókönyvíróként, valamint a tulajdonos rokonaként, Lee sajátos pozíciót töltött be a kortársai és munkaadói között, valamint az egész iparákban. Bizonyos értelemben így egyedi látás módú szerzővé válhatott, olyas valakivé, aki főnöke és társalkotói vitathatatlan hozzájárulásával tényleg a saját víziójának megfelelő képregényeket készíthette el. Lehet, hogy erre a vízióra részben véletlenül talált rá, és a munkatársak szándékainak eltorzításával valósította meg. De a lényeg, hogy akkor is az ő víziója volt. Ahogy az Associated Press újságírója Anthony megjegyezte, Sokan úgy érezték, hogy Lee nem osztozott kellőképpen a vicsőségben olyan képregényes pionírokkal, mint Jack Kirby és Steve Ditko. Jogos. De Lee Géniusza épp abban mutatkozott meg, hogy a kollázs mesterévé vált. Ahogy Bob Dylan vagy Jane Roddenberry, Lee is fogta a kultúra fonalait a társadalomban már zajló folyamatokat és elkészítette belőlük a saját szőttesét. Lee gyakran választotta képregényes avatárjául az ezüst utazót. Rajta keresztül fejtette ki érzéseit a föld szépsége és bősége iránt, érzéketlen emberiségről. De az utazó általa írt önálló történetei sosem fogytak különösebben jól, még John Bussema, Möbiusz és mások gyönyörű rajzai ellenére sem. A Lee hangján megszólaló utazó egy kozmos szülte Messiás, aki az emberiség űrületén kesereg. De őszintesége ellenére az a hang, a Galactus trilógiát leszámítva, sosem érződött az igazi Stan Lee hangjának. Talán azokat a dialógusokat a regényírói babérokra törő Stanley Martin Lieber írta. Minden esetre Lee utazója valahogy túl komoly volt ahhoz, hogy igazán komolyan lehessen venni. Másrészt viszont Peter Parker, Ben Grimm és Nick Fury szegény kölykök akik a képességeiknek és az elszántságuknak köszönhetően sokra vitték az életben, szavaiban és merengéseiben nagyon is megmutatkozik Lee tehetsége. Képes volt az egyszerű emberek gondolatainak és érzéseinek közvetítésére. Az 1965-ben a Strange Tales 135. számában Lee és Kirby tollából megjelenő Shield storyban a 45 körüli, vagyis nagyjából Leevel egykorú Nick Fury saját modern sorozatának sztárjává vált a második világháborúba játszódó képregényekben betöltött főszerepe után. Noha Furyt sokszor teljes joggal Jack Kirbyvel azonosítják, bőven van a karakterben Stan is. A sztoriban Furyt éppen kinevezik a szuperkémügynökség igazgatójának, mire ő így reagál. Hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyen dögös alakulatot vezessek? Az első lépésnél pofára esnék. A nyájas és kifinomult Tony Stark, a S.H.I.E.L.D. belső körének tagja, valamint titokban vasember, megnyugtatja, Alábecsüli magát Fury, az egész élete erre a munkára készítette fel. A képregényekben, a filmes univerzummal ellentétben Tony Stark csak hosszú évek után egy 2002-es sztoriban fedte fel a nyilvánosság előtt, hogy ő vasember. Stanley-t az egész élete arra a munkára készítette fel, hogy hiteles hangja legyen a Marvel karaktereinek és képregényeinek. A Marvel kezdeti éveiben valahogy mindig képes volt megérezni, mi érinti meg az olvasókat, így folyamatosan fent tudta tartani az érdeklődésüket. Mindig kitartott az egyszerű fickó víziója mellett, ami az egyik kulcs tényező volt a Marvel képregények varázslatában. Ez a vízió, Kirby, Ditko és mások számtalan konkrét és nehezen megragadható hozzájárulásával együtt, stelli hagyatéka.